Книга Вихід Розділ сороковий Тоді сказав Господь Мойсеєві У перший день першого місяця поставиш храмину на мету зборів І покладеш там кивот завіту І закриєш кивот завісою Внесеш стіл і порозставляєш те, що має бути розкладеним на ньому. І внесеш світильник, та й поставиш лампи на ньому. І поставиш золотий жартовник для кадила перед кивотом свідоцтва. І повісиш запону при вході в храмину. Поставиш і жартовник для всипалення перед входом у храмину до намету зборів. Поставиш умивальницю між наметом зборів і жертовником і належ до неї води, і відгородиш подвір'я навколо, і завісиш запону у воротях подвір'я. Візьмеш мира для помазання, та й помажеш храмину і усе, що в ній, і освятиш її і всю утвар її, і воно буде святим. Помажеш і жертовник для всипалення – і все знаряддя його, та освятиш жертовник, і він стане присвятим. Помажеш також і умивальницю, і підставку її, і освятиш її. Потім приведеш Арона і синів його до входу в намет зборів, та й пообмиваєш їх водою. І вдягнеш Арона в священні ризи, помажеш його і освятиш його, щоб служив мені священником». Приведеш і синів його, і повдягаєш їх у хитони, і помажеш їх, як помазав їх батька, щоб були мені священниками. І нехай буде їм помазання на вічне священство з покоління до покоління. І виконав Мойсей усе, як заповідав йому Господь, так і зробив він. Першого дня, першого місяця, другого року поставлено храмину. Поставив Мойсей храмину і поставив підніжки до неї, і порозставляв дошки її, і позасовував засови її, і поздвигав стовпи її, і нап'яв намет над храминою, і поклав накриття над наметом зверху, як заповідав Господь Мойсеєві. Взяв він свідоцтво і поклав його в кивот, і приладнав носила до кивота, і поставив вікон на кивот зверху, і вніс кивот у храмину, і спустив завісу, і закрив нею кивот свідоцтва, як заповідав Господь Мойсеєві. Потім поставив стіл в наметі зборів на північному боці храмини, ззовні завіси, і порозкладав на ньому хліби в порядку перед Господом, як велів Господь Мойсеєві. Поставив також і світильник в наметі зборів навпроти столу на південному боці храмини. А на ньому поставив лампи перед Господом, як заповідав Господь Мойсеєві. Поставив і золотий жартовник у наметі зборів перед завісою, і запалив на ньому благовонні пахощі, як заповідав Господь Мойсеєві. І повісив завісу при вході в храмину. А жертовник для всипалення поставив коло входу в храмину в наметі зборів і вчинив на ньому всипалення і офіри, як повелів Господь Мойсеєві. Поставив і умивальницю між наметом зборів і жертовником, і налив до неї води на обмивання, і вмивали собі нею Арон і сини його руки і ноги. Як увиходили в намет зборів, і як приступали до жертовника, обмивались, як заповідав Господь Мойсеєві. І відгородив подвір'я навколо храмини і жертовника, і завісив запону на воротях подвір'я. Так довершив Мойсей діло. Тоді хмара вкрила намет зборів, і слава Господня сповнила храмину. І не міг Мойсей увійти в намет зборів, бо на ньому покоїлася хмара, і слава Господня сповнила храмину. І як хмара піднімалася над храмини, сини Ізраїля рушали в дорогу в усіх своїх переходах. А як хмара не піднімалась, то й вони не рушали, аж поки вона знову не піднімалась. Бо хмара Господня була над храминою вдень, уночі ж вогонь був над нею, перед очами всього дому Ізраїля, в усіх їхніх мандрівках».